طيب ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم ان نحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin teen amma ba'd fadigan kita masih dalam lanjutan dari sabu qulillahi ta'ala wujuhu yawmid din nadhira Ilah Rob Ya, tapi itu lanjutan dari atas yang sangat panjang. Dan di sini masih terkait dengan lanjutan Hadis yang panjang tadi dibahaskan oleh Ummu Bukhari dengan bentuk sanad Mu'allam. ثم سيقول <تصفيق> شيخهم قال الامام البخاري رحمه الله قال عطاء بن يزيد و ابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيء حتى إذا حدث أبو هريرا أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وأشهده عن سعيد معه يا أبو هريرا قال أبو هريرا ما حفظت إلا seluruh Baik. Baik. Baik. سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وأشرة أمثاله قال أبو رو فذلك الرسل آخر أهل الجنة دخولا الجنة وروه مسلم مسلم Birakem miawat salah perhatikan dalam setan kaki warawahu muslimun, iaitu yani, ada sini mutapakun alaihi. hadis yang disepakati oleh imamah al-mahatisin, iaitu yani, dua imam mahatisin al bukhari wa muslim. Ini juga ada faedah bahwasanya man hafidhahu chatana lam yamyah fat Orang yang hafal sebagai hujjah atas orang yang tidak hafal dengan bukti bahwasanya Abu Sa'id membawakan riwayat yang melebihi dari apa yang dibawakan oleh Abu Hurairah Abu Abara mengatakan zalika lakaw ma'ahu. Itu adalah bagimu dan yang semisalnya bersama persamannya. Wa ma'ahu yang semisal dengannya juga milikmu. Jadi cuma Dilibatkan sekali. Ya toh? Zalika lakaw wa misluhu ma'ahu. Adapun Abu Said mengatakan Wa asaratu amsalihi ma'ahu Dan Wa asaratu berapa? Sepuluh yang semisal dengannya Seperti yang kamu Lihat itu Jadi sepuluh kali lipat Kalau lewatnya berapa ya Laka mislu Walwa mislu ma'ahu Cuma semisal dengannya Cuma apa? Dilipat gandakan sekali saja kalau Abu, Sa'id sepuluh kali lima. Berkata Bodo kata Anhu, ma'hapit tu illa kau lahud dah lika lika ma'ahu. Kata Bodo, aku tidak menghapal kecuali aku tidak hapal kecuali perkataannya dah lika lika wahmisluhu ma'ahu. Ia ya, ini lipatnya semasa kali. Dah, aku tak Baik. Qala Abu Said al-Khidr ta'al anhu asyhadu al-kubra Sesungguhnya aku menghafal dari Rasul S.A.W. perkataan beliau zalika wa asratu wa asratu amthalihi. Dilipatkan apa sepuluh kali. Lima. Berkata war ta'al anhu bi zalika rasul akhir al-jannatu qulan al-jannata. Padahal keadaan itu adalah, maka itulah seorang laki-laki yang dikatakan akhir penduduk surga yang masuk ke dalam surga. Tadi telah kita lewati bahwasannya, Man hafizah hujatna laman la lam yahfat. Di sini, Abu Syair hujahnya lebih daripada apa hujahnya Abu Hurairah. Dengan bukti bahwasanya Abu Rana tidak membantah apa yang dituturkan oleh Abu. Saya tidak lakukan hal yang lakukan. Dan yang itu adalah milikmu. Dan 10 kali lipat semisalnya. Kalau Abu Rana cuma semisal lagi. Lipat apa? Cuma 2 kali lipat. Berjalan <tuh> dari Syekh bin Basra rahmat ta'ala wa'a. Asarawah akhir al nariduk huru senunan nar dan dia adalah akhir penduduk neraka yang keluar dari neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu almustaan. Allahu akbar ini adalah bentuk kalimat untuk apa? Taat subuh. Betapa besarnya naekmat surga. Yang diterangkan dalam hadis yang panjang ini. Ini bagi seseorang yang paling akhir masuk dalam surga. Terus bagaimana dengan yang paling awal? Maka lebih-lebih lagi tidak bisa dibayangkan dengan apa yang terbesit dalam benak kita. Ini yang dengan dengan kalimat Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terheran dengan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi penduduk surga. Ya kan? Ada yang panjang setelah kita lewati. Yang terakhir ini hatta in qat'at bil amani. Itu lihat, itu lihat hatta Inqat'ad bi'al-amani Alhamdulillah 149 Allah Azza wa Jal Memerintah dia Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga Fa'idah dakhalah Kalallahu lahu tamanna Berangan-anganlah Apa yang kau inginkan untuk berangan-angan Basa Arab bau watamana maka dia meminta kepada Arabnya. Dia dia lakukan apa yang diperintahkan Allah ini watamana watamana berangan-angan yang sangat banyak. Hatta inallah hatta inallah layu tak sehingga Allah mengingatkan dia. Yakulukada wakada Allah berkata kepada orang tadi begini dan begini mungkin. Kata Ingkard At Bil Amani sampai terputuslah semua angan-angannya. Kalau Allahu Daliqalakawamisulhumahu ini yang dapatlah berorok. Itulah yang itulah untukmu apa yang telah kau dapat dalam surga itu dan yang semisal dengannya bersama apa yang telah kau dapatkan. Kalau Musaat mengatakan Wa asaratu amsalih dan 10 kali lipat lagi dari apa yang telah kau dapatkan dalam surga itu. Ini bagi penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan bagi penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam keluar dari neraka. Adapun maka dibawakan di sini oleh Mambukori dalam bentuk salat yang muallad. Qal Atu bin Yazid wa Abu Al-Khudri ma bersama Abu Rarah La yaruddu alaihi min hadisi say'an Hatta idah haddasa Abu Dharaw Annallah ta'ala ta'ala Zalika alaka wa ala, misluhu ma'ahu Jadi Apa yang dituturkan oleh Abu Dharid Tidak ditolak Hadisnya Apa yang dituturkan oleh Abu Dharid Tidak ditolak oleh hadisnya Sampai Abu Dha menceritakan menderitakan Zalika alaka wa ala, misluhu ma'ahu Baru di sini Abu Sa'id menunturkan apa yang beliau hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa salatu amtalihi ma'ahu ya abu wa abu dan yang dan sepuluh kali lipat bersama apa yang telah didapatkan sebelumnya. Abu roh mengatakan aku tidak hafal kecuali wahmi seluhu yang sesuai dengannya yang telah didapatkan di dalam surga. Abu Sa'id mengatakan memperkuat pernyataannya asyadu, aku bersaksi bahwasanya aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau zalika lakau asharatu amsalihi nah dari sini ya Bu saudara zak menolak apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id yang menunjukkan bahwasanya man hafidul hujjatun ala man la yahfaz orang yang hafal hujjat bagi ada orang yang tidak hafal atau man alima kan hujjatun ala man la Ya alam orang yang mengetahui sebagai hujat seorang yang tidak mengetahuinya. <tuh> Baik. Itu hadis yang terakhir sambungan dari hadis yang panjang tadi. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Yo ini hadis yang bernomor 7439. Sebab al-Bu'arba mi'a wa 33. Berkata Imam Bukhari taala hatta sanayyah bin Ubayrin. Hatta nalla isubnu saatin an Khalid ibni Yazidah an Sa'id ibni Abi Hilal an Zaidin an Atai ibni Yasar an Abu Sa'idin al Khudri katalah anhu anaukala kul na yar Rasulullah hal nalarab banayamalkiyama ini sambungan dari apa yang telah kita baca tadi bahasanya bab, bab terkait dengan pada hari kiamat nanti Wajahnya orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada apa? kepada Allah subhanahu wataala melihat, niakan melihat di sini sebentar telah kita lewati kata roh am beri mester berapa hati? tiga royah dan royah royah dan royah dan royah dan yang terkait dengan ada nah di sini adalah ru'ya, ru'yatun bil, yakni tul basar. Ru'yatun memandang dengan basar yang dengan penglihatan. Apa ma? Mata. Maka pertanyaannya yang di sini, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Bagaimana Rasul sallallahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al nara rabbana yaumal qiyamah?" Apakah kami Nanti pada hari kiamat melihat Rab kami nah, melihat, disini, melihat dengan apa Dengan mata kepala Dengan apa Dengan dasar yang akan kita baca di bawah ini Kala Al-Qudharu nafi ru'yati Sama swal kamar fi ru'yati Ru'ya pakai Takmar butoh Maksudnya dari kata ro'a Ru'yatun Maknanya apa Rukyabil Basar Kalau kita sebutkan berkali-kali jangan dilupakan Bahwasannya ro'a ini memiliki tiga masdar Masdarnya apa? Rukyatun dan Rukya dan Rukyun Kalau Rukyatun jama'anya Rukyat Kalau Rukyat jama'anya Rukyat jama'anya Ruk'a kalau ro'yun jama'nya aro'un nah, Berarti kan itu Rukyat itu jama'nya Rukyat Kalau ru'ya jama'nya ru'a Jama' apa tak? Taksir Jama' tak? Apa? Taksir Kemudian Rukyat jama' taksirnya apa? Aro'un Nah di sini kan Hal itu daru na biru yaitu sama soal Apakah mungkin sekarang ini bahwasanya roh yaitu sama sisi nya tidak terlihat dengan hati atau tidak dengan mimpi, tidak. Tidak dengan apa dengan mata kepala. Maka hal itu Apakah kalian mendapatkan mah dalam melihat matahari dan bulan? Idza kanat sahwa nablakatan matadun sahwa. terang tanpa awan. Kulna berkata sebagian para sahabat yang menghadiri majelis itu kami berkata la tidak ada madarat ya Rasulullah. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati Rabbikum yauma idri illa kam tudaruna fi ru'yatihi ma maka sungguh semuanya kalian di dalam mendapatkan maturat sama sekali dalam melihat rup kalian pada hari itu pada hari kiamat melainkan sebagaimana kalian terasa apa yang kalian rasakan dalam melihat keduanya apa keduanya? asam as suwal kamar matahari dengan dan bulan dan telah kita lewati bahwasannya asam suwal kamar adalah maksudnya di tengah apa apa di tengah apa Ah, ketika Al-Kamal pada apa? Pada bulan perna Tanggal berapa? Tanggal 4 14 Oleh itu sama Yang tidak ada penghalang sama sekali Di sini Tasbihur Rukya ru ya. Penyerupaan apa? Penglihatan dengan penglihatan Bukan penyerupaan yang dilihat Dengan yang dilihat Kalau Penyerupaan mar'i itu yang dilihat. Al mar'i bil mar'i. Penyerupaan yang dilihat. Tapi kalau ru'ya penglihatan berarti yang diserupakan oleh beliau wasallam apa? Penglihatan kita. Kita melihat bulan terang, gamblang. Juga nanti kita melihat Allah terang, gamblang. Layaknya kita melihat bu, bulan pada tanggal 14. Yang tanpa ada mendung sama sekali menghalangi Bulan tadi. Perhatikan itu. Itasbiu bertasbiu rukyah rukyah, bukan tasbih maribil. Marik, kalau mari adalah isim makul yang dilihat. Kalau rukyah penglihatan jadi penglihatan kita. Nanti, ya kan? Diserupakan oleh Rasulullah Sallam. Kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan terang. di pada bulan purnama, tanggal 14, tanpa adanya mendung. Bukan kalau disebutkan Allah seperti bu bulan, tidak. Allah seperti bulan purnama di, tidak. Tapi apa? Kita melihat Allah seperti kita melihat bu bulan yang sangat terang kambang. Namanya Tasbiru Ya Biru Ya. Semakola Yunadi Munadin. Bertigaan. Kemudian berkata Rasulullah Sallam. Yunadi munadirnya di Munadir. ini, ini pada hari itu, pada hari kiamat. Yunadi fil mudhari' memanggil yang memanggil sedang memanggil. Apa sih panggilannya? Liyadhhab kullu kaum ila makanu yaqbutun. Liyadhhab supaya pergi. Ini lamul amr. supaya pergi. Siapa? Kullu kaum masing-masing kaum Pergi mana? Pergi kepada apa yang dulu mereka menyembah. Menyembahnya. Supaya masing-masing kaum pergi kepada apa yang dulu mereka menyembahnya. Bayangkan aku ashabu solib ma'asolibihim. Maka pergilah. Maka ashabu solib pergi. Apa ashabu Orang-orang yang dulu menyembah salib pergi bersama salib mereka solibun bahasa kita apa salib wasabul aul dan ma'aulanim dan yang dulunya menyembah berhala pergi bersama berhala berhala mereka wasabukulia lihatin ma'alihatihim dan masing-masing dulu yang mereka itu menyembah sesembahan, sesembahan tertentu maka pergi bersama sesembahan-sesembahan mereka amin dunilah jadi yang dulu di dunia ini menyembah awan nafsunya, ya dia akan pergi menjawab, sesembahnya sebagai awan nafsunya sesembahnya, awan nafsunya sebagai sesembahan dia ia menyembah kuburan ya kan? wali yang dianggap wali di dunia ini nanti juga akan mengikuti sesembahnya di dunia Hatta yakun man kana ya'budullah min barrin awfa shirith wa wubaratun min ahlul kitab. Anda kan sebutkan tentang makna gubbarot Ya kan? Pada halaman ini 159. Hatta yakun sehingga tersisalah orang yang dulu menyembah Allah taala baik dari orang yang dikatakan bar Orang yang baik atau fatir orang yang memiliki dosa. Wah min umin kitab Gubarat, iaitu yani, mana? Ia adalah bagiya. Bagiya kan? tuh. Kalau Germany jamu goprin boleh saya katakan kebal. Wah jamu, go jamu goprin. Ba jadi, dan 26 bagi turuh. Sediku uluk paraton menyal kita darat dan sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab yang mereka masih muwahhidun. Rutuhid. Ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud dan Nasara yang mereka mendapatkan kitab dari langit itu dikatakan ahlul kitab. jadi umat yang terbagi ada ahlul kitab, ada wasni. Kalau wasni Memang asli penyembah Berhala Kalau Alul Kitab Jadi yang dapat kitab dari Allah Kitab Samawi Seperti Jabur, seperti Injil Seperti Taurat Itu namanya apa? Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara Nah Ada yang mereka bukan Ahlul Kitab dikatakan Watni Pesan-pesannya apa? Itu. Berhala itu berhalalisme, berhalal. Berhala, murni asli penyembah berhala seperti Buddha, Hindu nah, itu murni asli penyembah berberhala. wasni. menyawasni. Celia itu ada Celia, alu ah, kita dan ada Celia, apa? wasniun. Dan sisa-sisa dari alur kitab. Selain dari mereka tadi yang mengikuti sesembahnya masing-masing. Yang dulunya menyembah. Berhala yang mengikuti berhalanya. Yang dulunya menyembah. Salib mengikuti salibnya. Sumayu'ta bi jahannam. Kemudian ditatangkan jahannam. Tengok. Sumayu'ta bi jahannam. Kemudian ditatangkan jahannam. Tu'rohu Keanah saraw pun dibentangkan Seakan-akan ia adalah saraw Fatamurganah Apa saraw? Fatamurganah Fayukalu lil Yahud Maka dikatakan kepada Yahud Kalau Yahud Berarti orang-orang Yahudi Kalau satu Yahudi Apa bunyinya? Yahudi Satu orang Yahudi dikatakan Yahudi kalau Yahud, orang-orang Yahud. Seperti Al-Arab, orang-orang Arab. Kalau Arab, satu orang Arab. Arab, satu orang Badu. Kalau Arab, orang-orang Badu. Nah, itu antara zaman dengan Muprot. Nah, di sini, Maka dikatakan kepada orang-orang Yahud. Apa yang dulu kalian ibadahin di dunia. Kalau orang-orang Yahud mengatakan, Orang, orang Yahudi. Kunanna abu tu uzaira binallahi. Kami dulu menyembah Uzair putranya Allah. Fa maka dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, kadzabtum, dusta kalian. Lam yakunilla wa sahibatun wala walatun famatritun. Kalian dusta, lam yakun enggak pernah ada bagi Allah sahiba yakni istri dan enggak pernah punya anak bagi bagi-Nya. Rasul Allah enggak pernah punya istri dan enggak pernah punya anak. Famaturidun, apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu an tazkiyana. Mereka bilang orang-orang yang Hud, kami menginginkan supaya kau, supaya engkau memberi minum kami. Fayuqalu ishrabu. Maka dikatakan minumlah. Fatasaqatuuna fi jahannam. Minumlah? Maka mereka berjatuhan di jahannam. Tasaqata berjatuhan. Kalau saqata jatuh Tasa kota berjatuhan. Tak ada roba berpukul-pukulan. Ngapun? Saling berjatuhan. Nah itu. Maka mereka saling berjatuhan di dalam jahannam. Setelah mereka minta minum dan sudah minum. Serobu. Maka mereka berjatuhan di jahannam. Maka minum apa? Minum air. Minum apa? Adab jahannam api jannam. Tsumma yuqalu linnasara kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasoro. Ma tak ta'buduna Apa yang kalian dulu ibadai di dunia wahai orang-orang Nasoro. Fa yakul ma berkata, "Kunna na'budu al-Masih ibn kami dulu menyembah maseh putranya Allah." Fa maka ma dikatakan, "Ghazabtum kalian dusta. Lam yakul lillahi sahibatun wala waladun." Tak pernah ada bagi Allah itu istri dan tak pernah ada baginya itu anak. Wa maturi itu apa yang kalian inginkan? Wa yakulun nuri itu antas kiana. Kami ingin supaya engkau memberikan memberi minum kami. Sakawyaski memberi minum. Sakawyas yeski. Insyallah yakul mereka kata insyallah bu minumlah. Fetus sakawtu nabi dan maka mereka saling berjatuhan di jahanam. Hatta ya pekuamkan ayat Allah amin barin awafat jiran sehingga tersisalah orang yang dulu mengibadah Allah di dunia baik dari kalangan orang yang barin orang yang baik atau fajir orang yang punya do dosa. Fauqululahum makrifatul mada mereka yang dulu menyembah Allah di dunia ma ya habis sukum bapak apa yang menahan kalian sedangkan manusia telah pergi. Habasyah bisu menahan. Kalau sahabaya sibul, kalau sahabaya sibul, sahabaya sahaba menarik. Kalau sihnya didulukan sahaba menarik. Kalau habasa menahan. Apa yang menahan kalian? Bukan sahabat nas dan sedangkan mereka telah pergi. Bayapun maka mereka berkata: "Parok Nahum, kami memisah dengan mereka." wa nahnu awhatu minna ilahi dan yang sekarang kami sangat butuh kepadanya hari ini wa inna sami'na munadiyan yunadi layalhaqqu lakum fima kanu ya'budun wa inna man antadiru rabbana dan biasanya kami telah mendengarkan adanya panggilan yang memanggil adanya panggilan yang memanggil dari yang memanggil mengatakan di panggilannya layalhaq supaya mengikuti Rahikoyalah aku mengikuti supaya mengikuti siapa? Masing-masing kaum dengan apa yang dulu di dunia mereka menyembahnya. Dan wahai nama dan kami menunggu Rabb kami. Kami menunggu Rabb kami. Kalau fayatihi mulja baru fi suratin, gairi surati latirauhu fiha awalah marr. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka datanglah kepada mereka Al Jabbar. Siapa disebut Al Jabbar Allah. Al Jabbar adalah Allah. Satu di antara nama Allah adalah al Jabbar. Maka boleh seorang itu memberi nama Pak Abdul Jabbar. Boleh mengingatkan, menghidupkan Al Ubudiah kepada Al Jabbar. Kenapa? Karena Al Jabbar adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti Pak Musa, namanya Pak Muzi, namanya Abdul Abdul Jabbar itu. Al Jabbar, ya. Sahib, maka datanglah kepada mereka Al Jabbar, yani Allah Subhanahuwataala dalam bentuk. Selain bentuknya yang mereka telah melihatnya dalam bentuk itu awal kali, awal amar, awal kali. Sayyafun, maka berkata, jadi Al Jabbar, yani Allah Taala anharap hukum aku harap kalian. Nah ini maksudnya bahasanya Allah nanti datang. Allah punya sifat datang dan datangnya tidak seperti datangnya manusia kita tidak mengenali tentang bagaimana sifat datangnya Allah Subhanahu Wa Taala cuma kita mengetahui dari khabar yang ada dalam hadis ini bahasanya Allah dah datang. Ya kan? Seperti Allah ya ji wajah Arab buka wal malakunsof faso pada datang rob kamu dan malaikat sedang berbaris-baris. Nah, datang. Kalau al-tawil mengartikan apa? Datang rahmatur rabbika. Datang rahmatnya Rabb kamu. Allah enggak datang. Ya, datang apa? Rahmatnya saja. Maka ini namanya tahlil, mengkosongkan sifat Allah yang Rasulullah kabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat datang. Diganti oleh mereka orang-orang yang mentakwil dengan yang datang adalah rahmatnya dan Allah tidak boleh datang. Jadi yang bisa datang rahmatnya, Allah tidak boleh datang. Kalau datang menunjukkan akan serupa dengan makhluk, jadi tidak boleh. Dari situlah mereka dikenal dengan ahlu tahtil, muatila, mengkosongkan sifat Allah yang Rasulullah khabarkan bahwasannya adalah sifatnya Allah Ta'ala dan juga yang Allah kabarkan tentang dirinya bahwasanya alam memiliki sifat datang wa jaa rabbuka wal malaiku saffan saffa tentang lah kamu sedangkan para malaikat berbaris-baris ha maka ia qulu ana rabbukum Allah berkata aku rabb kalian fa yaqulun anta engkau lah kami fala yukallimu illa al Fala yukallimuhu illa al-ham. Ya umma kallaida ada yang berbicara kepada Allah kecuali para nabi. Jadi itu. Fa yaqulu maka berkata hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu. Ya kan. Maka berkata hal bainakum maka maka antara kalian dan antara Allah tanda. Ah ya teman-teman ya, tanda. Ayatun ladatan tanda. Adakah antara kalian dengan Allah itu tanda yang kalian kenal tanda itu? Atau kenal Allah dengan tanda itu? Bayakulun, maka mereka berkata, as -sabu. Ada tanda yang kami kenal. Iaitu apa? Sa-sabu. Betis. Bayaksibu'an sa-kihi. Maka Allah menyingkapkan akan betisnya. Dari sini kita mengerti bahwasannya Allah memiliki betis Allah memiliki mata Allah memiliki penglihatan Allah memiliki pendengaran Allah memiliki tangan Ini semuanya adalah makna yang sebenarnya Tidak serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk Dari hal, -hal yang tadi yang telah kita sebutkan Baik mata, pendengaran Tangan Betis dan kaki apa Kodam Rupa kaki dan yang semisalnya, enggak ada yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Kenapa? Karena Allah berkata, lesa kami sulihi syaitan. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi dadnya enggak serupa dengan dadnya makhluk, Ilmu Allah enggak serupa dengan ilmunya makhluk. Demikian juga semua sifat-sifat Allah enggak serupa dengan sifatnya makhluk. Dan terany adalah sifat petisnya Allah Taala. Allah memiliki sifat petis. Enggak serupa dengan apa yang dimiliki oleh mak makhluk. Mafum. Nah. Jadi maka mereka mengatakan kami tahu adanya tanda apa itu sak ini petis maka Allah menyingkap dari petisnya fa yasjudu la kullu mu'minin maka seluruh mukmin sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yamma man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan fayadhabu kama kayma kayma yasjudu fa yaudu dhruhu Toba wahidan. Maka seluruh mukmin sujud untuk Allah Subhanahu Wataala dan tinggallah orang-orang yang dulu sujud untuk Allah tapi riyah. Apa maksud riyah? Riyah ya ma'ruf riyah. Riyah dan sumah. Sumah itu apa? Supaya didengar. Itu sumah itu adalah suatu ibadah yang dilakukan supaya didengar oleh orang. Terus semua. Ia jadi ikhlas, tapi, karena apa supaya dengarlah orang? Ah, ingin popularitas. Fyah jadi Abu Kaima maka dia yang dulunya Sujud. Untuk Allah Ta'ala maka dia pergi Kaima Yasudu. Ini Sujudnya sebagaimana dulu Sujud. Jadi urut di dunia ria kaya apa ya nanti dikakayai kaya itu. Itu namanya ba'al jazaa' min jinsil aman. Fa ya'uddu dhahrur rutbatan wahidan maka tulang-tulang tulang, tulang punggungnya kembali tabaqan wahidan satu apa? Satu. Maknanya ini kurang jelas ulama. Tabaqan wahidan. Ini selaku kembali lagi kepada syarat yang lebih luas. <tum> Semayut ada bersisir, perhatikan kemudian didatangkan dengan sisir al sisur mananya wat? jembatan, al sisir secara bahasa manakah jembatan jamaknya sisur, jembatan itu pasarnya adalah sisrun, sisir, Amin. Fa yaj'alu baina jahannama wa di, diletakkan di antara punggungnya jahannam. Qul Rasulullah maka berkata para sahabat wa ya Rasulullah apa itu jembatan Kalau berkata Rasulullah sallallahu madha madhadatun mazillatun Jadi Tempat yang akan dilewati, yang disudah dalam menggelincirkan, mazilah madhatatun, menggelincirkan. Alai kototifu agalalibu. Di atas jembatan tadi, di atas janan, dipasang kototif, agalalip pengait-pengait, ya kan? yang diserupakan dengan apa? Dengan sak dan, turunnya sak dan. Saatnya nama pohon Yang memiliki duri yang ada di mana? Di Najat Wahasakatun Wahasakatun Mufaltohaktun Lahasaukatun u Hasaka juga pohon Nama pohon Yang lebar Yang memiliki duri Syauka Ukaifau u. Nah, duri ini adalah ketika dilewati orang di sampingnya ataupun seperti kambing yang lewati di sekitarnya akan nempel di apa? di bulu-bulu kambing. Artinya, benar-benar membahayakan bulu tersebut namanya itu duri tadi. Takunu binajit, berarti kan? Jadi, hasa, hasa katun tadi, pohon yang lebar tadi itu yang mulai di duri tadi adanya di dinajit Nasir itu maknanya timur Daerah timur kalau dipandang dari Madinah Ya kan Di daerah mana hari? Riyad sana, Nah itu Yukolullah Sa'dan Kita kembali lagi kepada pohon namanya Sa'dan Kemarin Yukolullah Sa'dan Hasakatun tadi itu disebut juga namanya Sa'dan yang memiliki duri pohon yang dikenal dengan pohon yang berduri al mukmin 'alaiha katarfii wa kalbarqi wa karrihi wa ka'a jawidil sedangkan orang mu'min di atas jisr tadi katarf ada yang larinya cepat-cepat apa seperti sekejap mata katarf ini taraf Sekejap mata. Ada yang kalbar seperti apa? Seperti kilat. Ada kare seperti angin. Waka ajawi dinakhlil dan seperti apa? Kuda yang memang kuda yang tercepat dan tunggangan-tunggangan yang tercepat. Khalil itu kuda. Wanajin musallaman, wanajin mahtusun, wa mahtusun finari janam. Nah. Fannatin ada yang selamat. Dien musallam, mulus enggak tercakar dengan cakar-cakar tadi, terkait dengan pengit-pengit tadi. Dan ada yang selamat mahdus. Mahdusnya tercakar, magdusun di jahanam. Hatta yamur akhiruhum yushabu sahban. Sampai yang akhir mereka dari mereka yang lewat di atas jembatan tadi yushabu tertariknya tadi. Sahabat Yashabu menarik Terserat dengan syaratan yang benar-benar Mengenai sahabat Fama antum biasyad dali Munasadatan fil haqqi Fama antum biasyad dali Munasadatan fil haqqi Kattabayyana lakum minal mu'min Yawma idin lil jabbar Fama antum biasyad dali Munasadatan fil haqqi jadi di sini adalah kita disuruh benar-benar menyambut sambutannya Rasulullah sallallahu dalam kebenaran. Telah jelas bagi kalian dari mukmin hari itu qattalaku minal mukmin manil mu'minal mu'min. Telah jelas bagi kalian di hari itu seorang mukmin kepada al-jabbar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Allah ta'ala fa ira'au an najum qad nata'u fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanoonalladheena kaanu yusalluuna ma'ana wa yusumuna ma'ana wa ya'maluuna ma'ana fa yaqulullahu ta'ala ya'dhabu wa masattum fi qalbi miskalad min iiman fa maka apabila mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat melihat kawan-kawan mereka Setelah mereka selamat dari jembatan tadi yang membahayakan di atas jalan enam, mereka melihat kawan-kawan mereka. Mereka berkata Arab Banawa Arab kami, saudara-saudara kami yang dulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal bersama kami. Maka Allah telah berfirman, eh, dah kalian, maka siapa yang kalian dapat dalam hatinya ada misqalah Seberat dinar dari iman maka keluarkanlah dari api neraka. Muhyirimu Allahus Sawarohum nar maka Allah mengharamkan bentuk-bentuk mereka atas neraka. Bayatulahum babakum kotgoba binari ila kodamih maka mereka Bayatulah maka mereka mendatangi orang-orang tadi yang di disuruh untuk dikeluarkan dan sebagian mereka telah goba binat telah tenggelam di neraka sampai ke telapak kakinya. Walaupun sofisakoihi dan sampai ke pertengahan dari separuh dari apa setengah dari kedua petisnya fayyuhrijuna man arafu maka mereka tadi mengeluarkan orang-orang yang telah diketahui di dunia dulu dengan tanda-tanda yang khusus maka dikeluarkan dari api neraka semaya ujung bulan mereka kembali fayakulu maka Allah berfirman berkata tidak bu. ya misskala miss vidina dan fa pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian kenal di neraka itu siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada separuh dari beratnya dinar maka keluarkanlah dari neraka fayukhrisyuna man araf maka mereka mengeluarkan orang-orang yang telah diketahui Orang-orang yang mereka telah mengetahui, ya semua yaitu mudah mereka kembali. Bayakul lau taala ya maka pergilah kalian. Faman wasetum fiqol bi mitkal adarrotin min iman dan fakhirichuna. Fa pergilah kepada mereka yang kalian dapati dalam hatinya seberat daroh. Ini adalah perubahan yang paling kecil, dan paling ringan dari iman berupa iman, maka keluarkanlah juga dari api neraka fakhirichuna.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 kalau kalian tidak percaya kepada aku. Maka silakan baca ayat. Sesungguhnya Allah di dalam mendolimi. Seberat darah pun. Kecil yang paling kecil. paling ringan. Wa intaku hasanatan. Jika memang kebaikan itu ada. Ada. Walaupun sekecil apapun. Maka Allah akan melipat gandakan. Demikian kata Abu Said. Faya sifatun wal malaikat wal mu'minun. Maka para nabi dan para malaikat dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat fayakul zabar maka berkata Allah ta'ala bagiat syafaati tersisa masih ada syafaatku kata Allah fayakul itu kepedotan menandar maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka jadi di sini juga Allah punya sifat genggaman perhatikan itu kita punya genggaman Allah punya genggaman, mungkinkah kita suruh pakai genggaman yang sering banyak Allah? Enggak akan, mungkin. Maka genggaman yang disebut di sini genggaman yang sebenarnya. Kita enggak mau tentang kai ya, bagaimana genggaman Allah. Tentunya kita enggak tahu. Kita tahu tentang maknanya yang menggenggam. Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fyokri suakwa man kot imtahasu tahsu. Kemarin telah kita lewati. Bacaannya ini bisa kum tuhisu, bisa imtahisu. Maka Allah mengeluarkan kaum-kaum yang mereka telah terbakar. Di Amin Raka. Fayulkawna finaharin biafwahil jannah. Maka mereka di yulkawna di cemplungkan di sungai. Sungainya di mana? Di afwah di di mulut-mulut surga. Afwah, zaman dari kata apa? Famun. Famun, mulut. Jamannya apa? Afwahun. Famun, mu? mulut. Jamannya apa? Afwahun. Ha. Maka mereka dilemparkan, yulkun. Dilemparkan di sungai, di mulut-mulut surga, yukurulahu ma'ul hayat. Nah, ini juga penjelasannya yang lebih luas. Kalau kita mengikuti hadits ini, kita akan mengetahui sejarah yang lebih luas, Penjelasan yang lebih luas bahwasannya, disebut dengan itulah ma'ul hayat, air yang dikatakan air nanti akan menjadi sebabnya tumbuhnya tulang belulang mereka yang dulunya terbakar dengan api. Dikatakan tadi, yang dikatakan dilemparkan di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Disebut dengan airnya adalah ma'ul hayati. Air kehidupan. Dengan air itu nanti akan tumbuh. Faya mbutun. Faya mbutun. Faya mbutun. Faya mbutun. Faya mbutun. Maka mereka yang dulu dikeluarkan oleh Allah dari neraka tadi dengan kelemahannya tadi. Ditaruh dalam air kedua tadi, maka mereka tumbuh di kedua bibir sungai tadi. Mabung? Sebagai mana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa oleh arus air yang ada di bibir-bibir sungai. Kotro itu muha ilajani bisakro. Kalian sungguh telah melihatnya itu ke sisi sakro batu besar. Batu besar itu yang di sana, ya kan tumbuh, tumbuh tumbuhan ilajani bisajarok. Kalian telah melihatnya ke sisi pohon besar. Fama kana ilasamus minha kana ahdorok. Maka yang mendapatkan senar matahari tumbuh-tumbuhan tadi dia yang lebih hijau artinya ini perumpamaan tumbuhan -tumbuh yang tumbuh di bibir-bibir sungai tadi yang kena sinar matahari dia lebih hijau maupun daripada yang tidak kena sinar matahari itulah perumpamaannya maka namanya illazillika nabiyad yang kena naungan pohon-pohon maka dia lebu putih kurang segar kurang sehat Fayakhrujunaka annahum lu'lu maka mereka keluar ya kan dari sungai tadi yang dikatakan airnya adalah air kehidupan tadi keluarnya bakann lu'lu seperti apa permata Fayaj'alu fi riqabihim alkhawatim kemudian dibekinlah di leher-leher mereka apa khawatim apa gelang-gelang Fayadkhuluna Jannata maka mereka masuk ke dalam surga fayaqulul janna maka penduduk surga yang lebih dahulu ada di surga berkata haula'i utaqo urrahman mereka adalah orang-orang yang dikatakan dengan atiqurrahman yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atiq siapa nya utaqo seperti alim samanya apa ulama Adkhaluhum wa adkhaluhum ma kana fi ghir amalan amiluhum mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam sanah dalam surga tanpa amalan yang mereka amalkan wala khairin qaddamuhum dan mereka enggak memiliki kebaikan sama sekali yang mereka ajukan enggak pernah mereka mengajukan suatu kebaikan enggak pernah mereka mengedepankan suatu kebaikan Fayuqalu lakum ma ra'aitum wa misluhu ma'ahu bagi kalian apa yang kalian lihat wae orang-orang yang disebut dengan hamba yang dibebaskan oleh Allah taala dan yang semisal dengan itu yang telah kamu lihat Tamsaywa dan di sini akan ada penjelasan kemudian yang penting ngomong la ilaha illallah gak beramal enggak apa akan masuk surga ini enggak bisa dibawa ke sana. Yang penting ngomong la ilaha illallah bilang, la ilallah bilang. Nah, bukan itu. Ya kan? Mulut enggak beramal sama sekali enggak terlengkap. Ini nanti akan ada penjelasannya. Ya kan? Asyarah wa akhul alinna khurujan minan nar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu al-Must'alina Adalah akhir penduduk neraka keluar dari neraka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu al-Must'alina ha. Jadi tentang masalah yang tadi disebutkan Figuay bala khairin koddamuhu Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan mereka amalkan tanpa kebaikan yang mereka jadikan bekal nah, apakah dengan itu cukup dengan yang penting kalimat ini ada penjelasannya khusus nah, kenapa? karena telah tegak hujah dari bagi al-sunnah al-amal adalah rukun hi-iman ya ini apa? Al amal bermacam macam, murtad jen, jenis. Tanpa amal sama sekali, ini adalah perkaranya adalah murt murtzia ah, yang mereka mengatakan yang penting punya kalimat La ila lo enggak salat Enggak puasa, tidak sama sekali kebaikan masuk surga. Ini adalah pemahamannya murtzia. Ah. Maka dari sinilah pentingnya kita mengikuti pemahamnya alul ilm. Biar tidak terseret dengan pemahaman yang sesat, dengan mengkaitkan pemahaman tadi dengan sebagian hadis yang kadang mereka pahamannya bukan dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan seolah-olah kita lewati pembahaman berikut ini. Ya.